Розділ дев'ятий. Але як тільки почало розвиднюватись, потьменіли зірки, вихопили стемброві нечіткі контури предметів, на площу вийшли сотні підметальників, сміттярів, тислярів та глинобитників. Вони вправно взялися до роботи. Підняли перекинуті навіси, полагодили мости, заклали проломи в огорожах, зібрали всі тріски й черепки і перші промені сонця вже не застали в Бухарі ніяких слідів нічного сум'яття. І почався базар. Коли хоча на середин, який добре відпочив у тіні могильного пам'ятника, приїхав на площу, вона вже вся гоменіла, хвилювалася, рухалася, заповнена від краю до краю різноплемінним, різномовним, багатокольорним натовпом. Дорогу, дорогу, кричав ходжа на середін, але й сам ледве чув свій голос з помість тисяч інших голосів. Бо кричали всі купці, погоничі, водоноси, цирульники, бродячі деревіші, жебраки, базарні зубодери, що розмахували ржавими і страшними знаряддями свого ремесла. Різнокольорові халати, чалми, попони, килими. Китайська мова, арабська мова, індуська, монгольська і ще безліч усякого говору – все це злилося разом. Гойдалося, рухалося, гуділо. І здіймався пил, і потьмяніло небо, а на площу нескінченними потоками прибували нові сотні людей, розкладали товари і приєднували свої голоси до загального гамору. Гончарі вибивали паличками дзвінки дріб на своїх горщиках і хапали перехожих за поли халатів, умовляючи їх послухати і, зачарувавшися чистотою дзвону, купити. У ряду чекаників нестерпно для очей сяяла мідь. Повітря стогнало від стукату маленьких молодочків, якими майстри вибивали узори на підносах і глеках, розхвалюючи гучними голосами своє мистецтво і ганьблячи мистецтво сусідів. Ювеліри плавали у маленьких горнах срібло, тягли золото, шліфували на шкіряних кругах дорогоцінні індійські самоцвіти. Легенький вітерець подекуди приносив сюди густу хвилю пахощів із сусіднього ряду, де торгували парфумами, трояндовою олією, амброю, мускусом та різними прянощами те в бік ішов нескінчений килимовий ряд, строкатий, візерунковий, квітчастий, прикрашений перськими, дамаськими, текінськими килимами, кашгарськими паласами, кольоровими, попонами, дорогими і дешевими, для звичайних коней і для благородних. Потім, ходжа на середин, проминув шовковий ряд, сідельний, збройовий і фарбувальний ряди. Невільничий ринок, Шаповальський двір. І все це було лише початком базару, а далі тяглися ще сотні різних рядів. І чим більше заглиблювався у натоп на своєму Ішакові ходжа насредін, тим голосніше волали, кричали, сперечалися, торгувалися навколо. Так, це був той самий базар, знаменитий і незрівнянний, Бухарський базар, рівного якому не мали в той час ні Дамаск, ані навіть Багдад. Аж у сряди закінчились і перед очима ходжина на постав палац Міра, огорожений високим муром із бійницями та зубчастим верхом. Чотири башти по кутах були майстерно оздоблені різнокольоровою мозаїкою, над якою багато років. Працювали арабські та іранські майстри. Перед брамою палацу розкинувся строкатий табір. У задінку дірявих навісів лежали і сиділи на очеретяних циновках люди, стомлені духотою, самотні й за своїми сім'ями. Жінки заколисували немовлят, варили їжу в казанах, лагодили драні халати та ковдри. Всюди бігали на півволі хлоп'ята, кричали, билися між собою і падали, вельмини шанабливо обертаючи до палацу частину тіла, непристойну для споглядання. Чоловіки спали або займалися різними домашніми справами, або розмовляли між собою, усівшися навколо чайників. «Еге ж, та ці люди живуть тут не перший день», – подумав Ходжана середін. Його увагу привернули двоє чоловіків – Лисий і Бородатий. Вони, повернувшись спинами один до одного, лежали просто на голій землі, кожен під своїм навісом, А між ними була прив'язана до тополинного кілочка біла коза, така худюча, що її ребра, здавалося, можуть прорвати облізлу шкуру. Вона з тужливим беканням гризла кілочок, об'єданий вже наполовину. Хоча на Середін був дуже цікавий і не міг втриматися від запитання. «Мир вам, жителі благородної Бухари! Скажіть мені, чи давно ви перетворилися на циган?» «Не смійся з нас, подорожній!» – відповів Бородань. «Ми не цигани. Ми такі ж добрі мусульмани, як і ти сам. Чому ж ви не сидите вдома, якщо ви добрі мусульмани? Чого чекаєте тут перед палацом?» «Ми чекаємо на справедливий великомилостивий суд і міра, нашого володаря, повелителя і пана, який затмарює своїм близьком саме сонце». «А так», – сказав Ходжана Срідін, не приховуючи насмішки. «І давно ж ви чекаєте на справедливий великомилостивий суд і міра, вашого владики, повелителя і пана, який затмарює своїм близьком саме сонце». «Ми чекаємо вже шостий тиждень у подорожній», – втрутився лисий. «Ось цей бородатий сутяга, хай покарає його Аллах, хай підстелить шайтан свій хвіст під його ложе. Цей бородатий сутяга – мій старший брат. Наш батько помер і залишив нам скромний спадок. Ми розділили все, окрім кози. Хай мір розсудить, кому з нас вона має належати. А де ж решта майна, що дісталося вам у спадок?» Ми все обернули на гроші, адже складачевий скарг треба платити, і писарям, що приймають скарги, теж треба платити, і стражникам треба платити, і ще багатьом іншим. Лисий раптом підхопився з місця, кинувся назустріч брудному босому дервішу в загостреній шапці із чорним видобаним гарбузом на боці. «Помолися, свято людина, помолися, щоб суд закінчився на мою користь». Дервіш узяв гроші і почав молитися. І кожного разу, коли він промовляв останні слова молитви, Лисий кидав у його гарбуз нову монету і примушував повторювати все спочатку. Породатий занепокоєно підвівся, обнижправ очима натовп. Після недовгих пошуків він помітив другого Дервіша, ще більш брудного і обшарпаного, а отже ще святішого. Цей Дервіш зажадав за багато грошей. Бородань почав торгуватися, але Дервіш, попорпавшись під своєю шапкою, дістав звідти цілу жменю великих вошей, і Бородатий, впевнившись в його святості, погодився. Переможно поглядаючи на свого молодшого брата, він відлічив гроші. Дервіш став навколішки, почав голосно молитися, перекриваючи своїм басом, тонкий голос першого дервіша. Тоді занепокоєний лисий додав ще грошей своєму дервішові, а бородань своєму, і обидва дервіші, намагаючись перевершити один одного, закричали і залементували так голосно, що Аллах, мабуть, наказав ангелам зачинити вікна в своїх покоях, аби не оглохнути. Козав, гризаючи тополиний кілочок, бекала тужливо і протяжно. Лисий кинув їй півоберемка конюшини, але бородатий закричав. «Прибери свою брудну смердючу конюшину від моєї кози!» Він відкинув конюшину далеко в бік і поставив перед козою горщики з висівками. «Ні!» – злобно заламентував лисий брат. «Моя коза не їстиме твої висівки!» Горщик полетів слідом за конюшиною. Розбився. Висівки перемішалися з дорожнім пилом а брати в лютій бійці каталися вже по землі, обсипаючи один одного ударами і прокляттями. «Два дурні б'ються, два шахраї моляться, а коза тим часом подохла з голоду», – сказав, похитавши головою, ходжана середін. «Гей ви, доброчесні і люблячі брати, погляньте сюди. Аллах по-своєму розсудив вашу суперечку і забрав козу собі». Брати, схаменувшись, відпустили один одного і довго стояли зі скривавленими обличчями, дивлячись на здоглу козу. Нарешті лисій сказав, «Треба здерти шкуру». «Я здеру шкуру», – швидко звався бородатий. «Чому ж це ти?» – запитав другий. Лисина його аж почервоніла від люті. «Коза моя, значить і шкура моя». «Ні, моя». Ходжана Насридін не встиг вимовити й слова, як брати вже знову каталися по землі, і нічого не можна було розібрати в цьому хриплячому клубку. Тільки на мить висунувся брудний кулак із затисненим у ньому пучком чорного волосся, і Ходжа Насридін зрозумів, що старший брат залишився без значної частини своєї бороди. Безнадійно махнувши рукою, Ходжа Насридін поїхав далі. На зустріч йому нагодився коваль із кліщами за поясом. Той самий, з яким Ходжана Середін розмовляв вчора біля водойми. «Здорово був ковалю!» – радісно вигукнув Ходжана Середін. «Ось ми й зустрілись. Хоч я ще й не встиг виконати свою клятву. Що ти тут робиш? Хіба й ти прийшов на суди міра?» «Та хіба буде користь цього суду?» – похмуро відповів коваль. Я прийшов зі скаргою від ковальського ряду. Нам дали п'ятнадцять стражників, щоб ми годували їх три місяці. Але минув аж цілий рік, а ми все годуємо і годуємо, і зазнаємо великих збитків. А я прийшов від фарбувального ряду, втрутився в розмову якийсь чоловік із слідами фарби на руках і з обличчям позеленілим від отруйної пари, якою дихав він щодня від сходу до заходу. І я приніс таку саму скаргу. До нас призначили нагодування двадцять п'ять стражників. Торгівля й доходи наші занепали. Може, й мір змилується і звільнить нас від цього нестерпного тягаря. І за що ви тільки розсердилися на бідолашних стражників? вигукнув Ходжана Середін. Далепі вони не найгірші і не ненажерливіші серед жителів бухари. Ви покірливо годуєте свого еміра, усіх його візирів і годуєте дві тисячі мул і шість тисяч дервішів. Чому ж нещасні стражники повинні голодувати? І хіба ви не знаєте приказки там, де знайшов собі прожиток один шакал, одразу ж з'являється ще десять. Я не розумію вашого невдоволення, оковалю і фарбувальнику. Тихіше сказав коваль, озираючись. Фарбувальник подивився з докором на ходжу на середина. Ти небезпечна людина подорожній, і слова твої недоброчесні. Але ж емір наш мудрий і великомилостивий. Він не договорив, бо завили труби, ударили барабани, увесь строкатий табір колихнувся, заворушився і поволі розчинилася окута міддю в палацу. Емір, емір. Заволали довкола, і народ з усіх боків кинувся до палацу, щоб побачити свого повелителя. Ходжа насередін посів найзручніше місце в перших лавах. Спочатку із брами вибігли глашатаї. «Дорогу Емірові! Дорогу найсвітлішому Емірові! Дорогу!» Слідом за ними вихопилася варта, луплячи палицями направо і наліво по головах і спинах цікавих, що присунулися занадто близько. В натовпі утворився широкий прохід, і тоді вийшли музиканти із барабанами, флейтами, бубнами та карнаями. За ними йшов е, імірський пошт у шовках та золоті, із кривими шаблями, боксамитових піхвах, усіяних коштовним камінням. Потім провели двох слонів з високими султанами на головах, і нарешті винесли пишно оздоблені ноші, у яких під важким парчевим балдахіном лежав сам Великий Емір. Натовп зарокотав, загудів на зустрічі му, би вітер пролетів усією площею, і народ розпростерся до лялиць, як того вимагав емірський наказ, що вірно вірноподданим дивитися на свого володаря підлеслово і обов'язково знизу вгору. Перед ношами бігли слуги, розстилаючи килими по дорозі. Праворуч від нож крокував палацовий мухабій з опохалом із кінських хвостів на плечі, а ліворуч поважно виступав кальяни кіміра із золотим турецьким кальяном у руках. Хід замикала варта в мідних шоломах із щитами, списами, самострілами та шаблями на голо. У самому хвості везли дві маленькі гармати. Все це освітлювалося яскравим полуденним сонцем. Воно запалило коштовне каміння, горіло на золотих і срібряних прикрасах, а гарячим блиском відбивалося у мідних щитах та шоломах. Сяяло на білій сталі оголених клинків. Але у величезному, розпростертому ниць натопі не було ані коштовного каміння, ані золота, срібла та навіть міді. Нічого, що могло б, тішечі серця, гріти і сяяти під сонцем. Семе тільки лахміття, убогість, голодні очі. І коли пишна процесія Еміра рухалася крізь море брудного, темного, затурканого і обірваного народу, схоже було, що тягнуть крізь жалюгідне дрантя єдину тонку золоту нитку». Високий, вистелений килимами поміст, звідки належало Емірові вилити на відданий йому народ свою милість, був уже оточений з усіх боків стражниками. А внизу, на лобному місті, клопоталися коти, готуючись до виконання волі Еміра. Випробовували гнучкість лозин і міцність палець. Вимочували у тазах багатохвості сором'ятні батоги і ставили шибениці точили сокири і укріплювали в землі загострені палі. Розпоряджався начальник палацової варти Арсланбек, відомий своєю лютістю далеко за межами Бухари. У нього було червоне обличчя, товсте тіло і чорне волосся. Борода вкрила йому груди і спускалася на живіт. голос його був подібен до верблюжого реву, він щедро роздавав зуботичини, стусани та раптом весь вигнувся і затримтів від підлесливості. Ноші, плавно погойдуючись, піднялися на поміст. І емір, відкинувши балдахін, показав народові своє обличчя. Розділ Правду кажучи, він був не занадто гарний на вигляд, цей присвітлий емір. Обличчя його, яке придворні поети завжди порівнювали в усіх своїх віршах із повним сріблястим місяцем, набагато більше нагадувало перезрілу зів'ялу диню. Коли імір, підтримуваний візирями, підвівся з нож, щоб пересісти на позолочений трон, хоча насредін переконався, що і стан його, всупереч одностайному твердженню придворних поетів, аж ніяк не був подібний до стрункого кипарису. Тулубеміра був огрядний і незграбний, руки за короткі, а ноги такі криві, що навіть халат не міг приховати їхньої потворності. Бізирі посіли свої місця праворуч, мули сановники ліворуч. Писарі своїми книгами та чорнильницями розмістилися внизу. Придворні поети вишукувалися на півколом позаду трону, дивлячись у потилицю імпераві відданими очима. Палацовий мухабій змахнув опахалом. Каль'янник всунув у рот своєму панові золотий чубук. Люди навколо мосту затамували подих. Хоча на середін, підвівшись у сідлі й витягнувши шию, увесь обернувся на слух. Емір сонно кивнув головою. Стражники розступилися, пропускаючи лисого й бородатого, які дочекалися нарешті своєї черги. Брати підповзли навколішки до помосту, торкнулися губами килима, що звисав до землі. «Підведіться!» – наказав великий візир Бахтіяр. Брати підвелися, не насмілюючись обтрусити пил із своїх халатів. Їхні язики плуталися від страху, мовлення було незрозуміле і плутане, але Бахтіяр був вельми досвідчений візир і зрозумів усе співслово. «Де ж ваша коза?» Нетерпляче перервав він братів. Лисий відповів йому. Вона померла у високонароджений візирю, Алах узяв нашу козу до себе, але кому ж з нас тепер має належати її шкура. Бахтіяр обернувся до Еміра. Яке буде твоє рішення, о наймудріший із повелителів? Емір протяжно позіхнув, і з виглядом цілковитої байдужості заплющив очі. Бахтіяр шанобливо схилив голову, обтяжену білою чалмою. – Я прочитав рішення на твоєму обличчі, о владико. – Слухайте! – звернувся він до братів. Вони стали навколішки, готуючись подякувати Імірові за мудрість, справедливість і милосердя. Бахтіяр оголосив вирок. Писарі заскрипіли перами, записуючи його слова до товстих книг. «Повелитель правовірних і сонце Всесвіту, наш великий емір, хай буде над ним благословення Аллаха, звелів розсудити, що скільки козу взяв до себе Аллах, то шкура її по справедливості має належати намісникові Аллаха на землі, тобто великому емірові, для чого належить здерти з кози шкуру, висушити і обробити її, а потім принести до палацу і здати в казну». Брати розгублено глянули один на одного, а натовпом пробіг легкий шепіт. Бахтіяр бів далі чітко і голосно. Крім того, належить стягнути з позовників судове мито у розмірі 200 таньга і палацове мито у розмірі півтораста таньга і податок на утримання писарів у розмірі 50 таньга і пожертвування на прикрашення мечетей. І все це належить стягнути з них негайно грошима або отягом, або іншим майном. І не встиг він закінчити, як стражники за знаком Арсланбека кинулися до братів, відтягли вбік, розв'язали їхні пояси і вивернули кишені, зірвали халати, стягли чоботи і випхали босих і напівголих обох братів, так, що вони ледве прикривалися жалюгідним одягом. Усе це сталося за пів хвилини. Одразу ж після оголошення вироку увесь хор придворних поетів заворушився і почав славослів'я на різні голоси. «О, мудрий Міре! О, наймудріший з мудрих! О, навчений мудрістю мудрих! О, над мудрими мудрі Міре!» Так вони вигукували довго, витягуючи шию у напрямку до трону. Кожен старався, щоб мир вирізняв його голос, з усіх інших голосів, а прості люди, що юрмилися навколо по мосту, мовчали, із жалем дивлячись на братів. — Ну от, — зазначив благочастивим тоном ходжана насредін, звертаючись до нещасних, які голосно ридали в обіймах один одного, — ви все-таки недаремно просиділи шість тижнів на площі, нарешті ви дочекалися справедливого і всемилистивого рішення бо відомо всім, що в світі немає нікого мудрішого і милосерднішого за нашого Еміра. А якщо хтось сумнівається в цьому, і він окинув очима своїх сусідів натовпі, то неважко покликати й стражників, і вони віддадуть нечистивця в руки катів, а в житті з легкістю роз'яснять людині усю згубність її хибних думок. «Ідіть з миром додому, брати!» Якщо колись у вас виникне суперечка через курку, приходьте знову на Емірський суд. Але не забудьте заздалегідь продати свої будинки, виноградники та поля, бо інакше ви не зможете сплатити усіх мит. О, краще було б нам померти разом з нашою козою, – вигукнули брати, проливаючи гіркі сльози. «Ви гадаєте, там на небі замало своїх дурнів? – відповів ходжа насредін. Гідні довіри люди говорили мені, що нині і пекло, і рай набити дурнями цілком, більше туди вже не пускають. Я пророкую вам безсмертя, брати, і йдіть мерші звідси, бо стражники вже почали поглядати в ваш бік. А я не можу розраховувати на безсмертя, яке ви. Брати пішли голосно ридаючи, і дряпаючи собі обличчя і сиплячи на голову жовтий дорожній пил. Перед судом Еміра постав коваль. Він виклав глухим і похмурим голосом свою скаргу. Великий візир Бахтіяр обернувся до Еміра. Яке буде твоє рішення, о поволителю?" Емір спав, трохи розтуливши рота і хропочи. Але Бахтіяра це нітрохи не збентежило. О, Владико, я читаю рішення на твоєму обличчі. І урочисто виголосив В ім'я лаха милостивого і милосердного, повелитель правовірних і наш владик Каймір, невпинно піклуючись про своїх підданих, надав їм великої милості та благовоління, поставивши нагодування до них, вірних стражників його імірської служби. І таким чином дарував жителям благородної Бухари почесну можливість подякувати своєму імірові і дякувати йому щодня і щогодини, якої честі не удостоєно від своїх правителів населення інших, суміжних з нашою держав. Проте ковальський ряд не вирізнявся благочестям споміж інших. Навпаки, коваль суп, забувши про замогильні муки та волосяний міст для грішників, Зухвало розкрив свої вуста, щоб висловити невдячність, яку й наважився принести до ніг нашого повелителя і володаря, найяснішого еміра, що затьмарює своїм блиском саме сонце. Взявши це до уваги, наш присвітлий емір звелів розсудити, дарувати ковалеві супу 200 батоїв, аби вселити йому слова покаяння без чого марно довелося б йому чекати, щоб перед ним розчинилася райська брама. Усьому шковальському рядові присвітлий мір знову виказує свою ласку та милість і повеліває поставити на годування ще 20 стражників, щоб не позбавляти ковалів радісної можливості щодня і щогодини прославляти його мудрість та милосердя. Така ухвала Йміра, хай продовжить лах його дні на благо всіх вірнопідданих. Увесь хор придворних підлесників знову заворушився і загомонів на всі різні голоси, прославляючи Йміра. Варта тим часом схопила коваля супа і потягла його до лобного місця, де кати з мерзеними кровожерними усмішками вже крутили в руках важкі батоги. Коваль ліг до лілиць на рогожу, Свиснув, опустився батіг, спина коваля вкрилася кров'ю. Кати били його жорстоко, подрали всю шкіру на спині і просікли до самих кісток м'ясо, але так і не почули від коваля не тільки крику, а навіть і стогону. Коли він підвівся, усі помітили на його губах чорну піну. Він гриз землю під час пороття, аби не кричати. Цей коваль не з тих, хто легко забуває, сказав ходжа на середін. Він тепер доскону пам'ятатиме милість Міра». Чого ж ти стоїш, фарбувальнику? Іди наразі твоя черга. Фарбувальник плюнув і, не озираючись, пішов геть з натовпу. Великий візир швидко закінчив ще кілька справ, причому кожну справу неухильно повертав на користь для казни і міра. Бо саме цим умінням і був він знаменитий серед решти сановників. Кати працювали на лобному місці без передиху. Звідти долинали зойки та крики. Великий візир посилав до катів нових і нових рішників. І вони вже утворили довгу чергу – старі, жінки і навіть десятирічний хлопчик, викритий у зухвалому і злочинному зволоженні землі перед імірським палацом. Він тремтів, плакав, розмазуючи сльози по обличчю. Хоча Насередін дивився на нього із жалем і обуренням у серці. Справді, він небезпечний злочинець, цей хлопчисько, уголос говорив ходжа на І чи можна належним чином вихваляти завбачливість міра, який оберігає свій трон від таких ворогів, котрий тим небезпечніші, що прикриваються молодістю літ. Підозрілий напрямок своїх думок. Адже лише сьогодні я бачив ще одного злочинця, гіршого і жахливішого, ніж оцей. Той злочинець, ви тільки уявіть, він вчинив ще більше під самим муром палацу. Будь-яке покарання було б надто легким за таку зухвалість, хіба що набити його на палю. Я тільки побоююсь, що паля пройшла би через його, цього злочинця наскрізь, як крожень через курча бо йому, злочинцеві, виповнилося тільки чотири рочки. Але це, звісно, як я вже говорив, не може бути виправданням. Так він промовляв, прагнучи бути схожим на мулу, що виголошує проповідь. І голос його, і слова були порядні, але люди, що мали вуха, чули, розуміли, і потайки ховали в бороди недобрі усмішки. Розділ одинадцятий Раптом, ходжа на середін помітив, що нато порічав. Люди квапливо розходилися, навіть розбігалися. «Чи не підступають вони часом до мене?» – занепокоєно подумав він. Він одразу ж все збагнув, побачивши лихваря, що до них наближався. За ним під охороною стражників ішов старий севобородий у забрудненому глиною халаті і закутано покривало жінка. Точніше, дівчина, зовсім ще молода, як визначив Ходжана середін досвідченим оком роздивившись її ходу. «А де ж Закір, Джура, Мухамед і Садик?» запитав скрипучим голосом лихвар, обводячи людей своїм єдиним оком. Друге ж затягнути більмом, було тьмяне і нерухоме. «Вони щойно були тут. Я помітив, що здалеку. Скоро настане термін їхнім боргам». Марно вони бігають і ховаються. У визначений день я однаково їх знайду. Накульгуючи, він потягнув свій горб далі. Дивіться, дивіться, цей павук потягнув до Емірського суду гончара Ніяза та його дочку. Він не дав гончареві жодного дня відстрочки. Хай він буде проклятий, цей лихвар. За два тижні термін сплати мого боргу, а мій за тиждень. Дивіться, усі тікають від нього і ховаються, неначе він розносить проказу чи холеру. Він гірше за прокаженого, цей лихвар. Душу ході на середіна крайло гірке розкаяння. Він повторив свою клятву Я втоплю його в тому ж самому ставку. Арсленбек пропустив лихваря поза чергою. За лихварем до помосту підійшли гончар і його дочка. Стали навколішки, поцілували бахрому килима. «Мир тобі, шановний Джафаре!» – привітно сказав великий візер. «У якійсь справі ти прийшов сюди? Виклади свою справу великому Емірові, припадаючи до його ніг!» «О, великий владико, мій повелителю!» – почав Джафар, звертаючись до Еміра, який кивнув крізь дрімотою і знову захропів і засвистів носом. Я прийшов просити в тебе справедливості. Оцей чоловік на ім'я Ніяз, і за ремеслом гончар винен мені сто таньга і ще триста таньга відсотків на цей борг. Сьогодні вранці настав термін сплати, але гончар нічого мені не сплатив. Розсуди нас у мудреє міре, Сонце Всесвіту. Писарі записали в книги скаргу лихваря. Потім великий візир звернувся до гончара. «Гончаре, тебе запитує Великий Мір, чи визнаєш ти цей борг? Може, ти заперечуєш день і годину?» «Ні», – слабким голосом відповів гончар, похиливши свою сиву голову. «Ні, наймудріший і найсправедливіший візирю, я нічого не заперечую ні боргу, ні дня, ні години». Я тільки прошу від строчки на один місяць і звертаюся до великодушності і милості нашого еміра. «Дозволю, владико, оголосити рішення, яке я прочитав на твоєму обличчі», – сказав Бахтіяр. «В ім'я Лаха Милостивого і Милосердного, згідно із законом, якщо хтось не сплатить у визначений термін свого боргу, то потрапляє з усією сім'єю в рабство». До того, кому винен, і перебуває в рабстві доти, поки не сплатить боргу з відсотками за весь час, включаючи також перебування в рабстві. Голова гончара схилилася нижче і нижче, і раптом затряслася. Багато хто внатовп підвернувся, стримуючи важкі зітхання. Плечі дівчини затремтіли. Вона плакала під своїм покривалом, хоча на він в він повторював про себе, «Він буде втоплений, цей безжальний катувальник підняків!» «Проте милість нашого поболителя Айміра і великодушність його безмежні!» вів далі Бахтіяр, підносячи голос. Натовп псавмер!» Старий гончар підвів голову, і обличчя його просвітлила надія, Хоча термін сплати боргу вже минув, Емір дарує гончареві Ніязу відстрочку на одну годину. Якщо ж після цієї години гончар Ніяз знехтує настановами віри і не сплатить всього боргу з відсотками, слід чинити згідно із законом, як уже було сказано. Іди, гончаре, і хай буде з тобою й надалі милість Еміра. Бахтіяр замовк. І тоді загомонів хор підлесників, що юрмилися позад трону. «О справедливий, той, що затьмарює своєю справедливістю саму справедливість, о милосердний і мудрий, о великодушний і міре, о красу землі і славу неба, наш найясніший і міре!» Того разу підлесники перевершили самих себе – і славословили так голосно, що навіть розбудили Йміра, який, незадоволено скривившись, наказав їм замовкнути. Вони замовкли, і весь народ на площі мовчав. Та раптом у цій тиші пролинав могутній, нестерпний для вух рев. Це ревів Ішак, хоч на средіна Чи то набридло йому стояти на одному місці, чи то помітив він десь до двоухого родича, і вирішив його привітати. Але він ревів, задерши хвіст, витягнувши морду із жовтими, вискаленими зубами. Ревів оглушливо, нестримно, і якщо й зупинявся на мить, то тільки для того, щоб, передихнувши, роззявити пащу ще ширше і заревти, заскрипіти ще голосніше. Імір затулив вуха. Стражники кинулися у натовп, але Ходжана на слідін вже був далеко. Він тягнув за собою ішака, який пручався і привселюдно лаяв його. Чому ти зрадів, клятий Ішаче, невже ти не можеш тихіше вихваляти милосердя й мудисть міра? Або, може, ти сподіваєшся, здобути за свою ретельність посаду головного придворного підлесника? Натобочним бочним реготом зустрічав його слова. Розступався перед ним і знову стулявся перед стражниками, яким так і не вдалося наздогнати ходжу на середина, покласти його за зухвале порушення спокою під батоги і забрати в казну й ішака.